Jeder Muslim hat schon mal von diesem Tag was gehört. Und ich werde inshallah ta'ala über diesen bestimmten Tag berichten, aus einem sehr, sehr wichtigen Grund. Basierend auf, aus, auf einem sehr, sehr wichtigen Grund. Und dieser Grund ist der, dass wir, möge Allah subhanahu wa ta'ala gnädig und barmherzig mit uns sein, dass wir heute, heutzutage, in einer absoluten materiellen Welt leben. Wir haben nur materielle Werte. Das heißt, der Mensch, ob Muslim oder Käfer, ist so eingestellt, dass er nur Dunia fixiert ist. Dass er versucht, nur im Diesseits klar zu kommen. Und Sicherheiten zu haben, nur für das Diesseits. Und vergiss, weil will dabei das Jenseits. al akhir Warum? Weil die ganze Welt mittlerweile so läuft. Die Menschen um dich herum sprechen nur darüber. Im Fernsehen wird nur darüber berichtet. In der Familie wird nur darüber gesprochen. Deine Umgebung redet nur darüber. Das heißt, nur materielle Sachen. Was hast du für eine Arbeit? Was hast du für einen Abschluss? Aus welcher Familie kommst du? Was hast du auf dem Konto? Was ist dein Nettoeinkommen? Hast du schon ein Haus? Was fährst du für ein Auto? Wenn du ein guten, schönes Auto fährst, dann muss es ein besseres sein und so weiter und so fort. Man versucht sich gegenseitig nur in diesen materiellen Dingen zu toppen. Ah, Mohammed fährt einen BMW, ich muss einen Mercedes fahren. Der fährt einen Mercedes, ich muss einen Ferrari haben. Und wenn wir mit Autos fertig sind, dann gucken wir weiter. Yachten, Flugzeuge und so weiter und so fort. Alle leben in so einem Film. Alle leben in so einem Film. Und dieser Film wird natürlich durch die Medien und durch unsere Umgebung und durch diese Welt, in der wir, in der, in der wir leben, Natürlich nee, genaustens geführt und das ist genaustens gewollt und das ist genaustens geplant, damit die Menschen abgelenkt werden von dem, von dem, was wichtig ist. Und vor allem die Gläubigen, die Muslime. Die Muslime müssen abgelenkt werden von all das, was wichtig ist. Und was ist das Wichtigste? ist die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala im diesseits und im Jenseits zu erlassen. Das ist das Ziel, warum die ganze Menschheit und warum die ganze Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wama chala kotul jinnawal in illa illaya Und ich habe den Djinn und den Ins nur für eine Sache erschaffen. Illa. Nur für eine Sache. Was ist das? Um zu schuften? Um zu arbeiten? Ja. Um zu arbeiten. Aber für das Jenseits. Deine Aufgabe auf dieser Welt ist... Allah subhanahu wa ta'ala, alleine ehrlich und aufrichtig zu dienen. Das ist deine Aufgabe. Jeder Mensch, der sich fragt, warum existiere ich? Warum lebe ich auf dieser Welt? Warum? Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir die Antwort. Derjenige, der dich erschaffen hat, gibt dir die Antwort. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَةِ إِلَّا Ma wa ma an yashkuru. Allah subhanahu wa ta'ala erwartet von uns kein Dank. Und erwartet von uns kein Geld. Und kein Besitz. Nein, das Einzige, was er von uns erwartet, ist, ihn alleine subhanahu wa ta'ala Diese Sache, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala allein anzubeten und zu dienen ist bei uns in Vergessenheit geraten. Weil wir zu sehr mit dieser Dunya beschäftigt sind. Jeder von uns unterschiedlich. Der eine steht um sechs auf, der eine um acht, der eine um zehn. So wie ein Pferd, dem man so Klappen hintut, der nicht links und rechts sieht. Arbeiten acht Stunden, nach Hause kaputt, sich hinlegen, Ein bisschen mit Familie, Frau oder Kindern zu sprechen, später vielleicht mit Freunden in einem Café zu sitzen oder, oder, oder Allah, allem was man dann macht. Ha? Und dann wieder nach Hause zu kommen und dann von Satz 1 pro 7, Viva, MTV und so weiter und so fort, bist bis du dann einigst und wieder. Über Jahre. Bis, dann, bis man dann zu einem Punkt kommt. Wenn man so ist, wo denn El-Rafla, Vergessenheit, dein Schöpfer, dass du dein Schöpfer subhanahu wa ta'ala und Allah subhanahu wa ta'ala bei dir in Vergessenheit kommt und dann vergisst dich Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn das so weit kommt, waliyadu billah, dann bist du verloren. Dann bist du verloren. Dann bist du am Ende. Dann kannst du auch Millionen haben. Dann kannst du Hochhäuser in deiner Heimat haben und eine schöne Villa mit Garten und Swimmingpool. Aber wenn du bei Allah subhanahu wa ta'ala in Vergessenheit geraten bist, wallah dann hast du verloren. Weil dann diese ganzen Sachen beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der dich und diese ganzen Sachen erschaffen hat, beschreibt diese Sachen alle und sagt, Omar Dunya illa <lacht> al Diese ganze Dunya ist nur was? Ein trügerischer Genuss. Guck mal, wie Allah Dunya bezeichnet. Yani, derjenige, der seinen sein Spaß hä? und seine Freude und seine Zufriedenheit in dieser Dunya gefunden hat, der ist, der, ist, der ist blöd. Der ist betrogen worden. Der betrügt sich selbst. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, um al hayatul dunnia illah, ma taya ul nur ein trügerischer Genuss. Deswegen, liebe Geschwister, eine Naseiha und ein Ratschlag in erster Linie an mir selbst, zu mir selbst gerichtet und dann an meine lieben Geschwister, wir müssen aufstehen. Jeder von uns muss aufstehen von diesem Rafla, von dieser Vergessen, von dieser Vergessenheit, in der er ist. Von dem Schlaf, von diesem Film, in dem er lebt, soll aufstehen, soll sich klatschen. Oder soll Wasser nehmen und aufstehen und daran denken, dass eines Tages er sterben wird. Dass eines Tages Malak al vor ihm stehen wird. Er wird ihm sehen. Er wird ihm sehen, sehen, wie er zu ihm kommt. Und dann wird er denken, ja, Wallahi, das stimmt. Eines Tages hatte ich mal so einen Vortrag gehört, da hat irgendjemand davon rumerzählt. Und dann wird er sich wünschen, dass Melekel mode ihm noch ein bisschen gibt. Eine halbe Stunde, eine Stunde, einen Tag. Ja, Melekel Maud, bitte. Nur einen Moment. Nur einen Moment. Ich will Gutes tun. Mein ganzes Besitz will ich für Sabi geben. Ich will einmal in die Moschee gehen und vor Allah Subhanahu wa Ta'ala mich niederwerfen. Ich will dies, ich will das. Aber dann, halas. Malakalmod sagt, es tut mir leid. Ich habe nur einen Job auszuführen. Ich bin nur ein Engel. Ich bekomme die Befehle von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Von deinem und meinem Herrn. Subhanahu wa Und ich habe diese Befehle auszuführen. Dein Engel, deine Zeit ist gekommen. Verzeih mir. Und jeder soll sich dann überlegen und denken, wo er in diesem Moment ist. Ob er, ob er in diesem Moment sich in Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala befindet, oder ob er an Orten, wo der Zorn von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch ein gutes Ende geben und uns als allerletztes von diesem Leben Allah das Glaubensbekenntnis aussprechen lassen. Ich werde Allah über Yawm qiyama sprechen. al-Qiyama qiyama al-Hasra nadama qiyama ist der Tag der Auferstehung, liebe Geschwister. An dem Tag, wo jeder dann alles besser weiß. Und jeder dann in großer Sorge ist, Jeder am Verzweifeln ist. Jeder am Weinen ist. Jeder in Sorge ist. Dieser Tag, liebe Geschwister, jeder von uns hat schon mal was von ihm gehört. Oder nicht? Aber wie oft denken wir an Yomel Qiyam? Wie oft? Wie oft denken wir? Wie sieht es bei mir aus? Momentan. Sprich dich selber an. Rede mit dir selbst. Rechne mit dir selber ab, bevor es zu spät ist. Wie oft machen wir das? Wie oft denkt sich jemand von uns oder einer von uns, abends bevor er schlafen geht, wie ist es? Wie ist meine Lage mit Allah subhanahu wa ta'ala? Wie sieht es zwischen mir und meinem Schöpfer aus? Wie oft denken Freunde oder wir in unserem Leben, was denkt der, der So und So von mir? Oder wie ist mein Verhältnis zu dem und dem? Überlegen wir uns, machen wir uns Gedanken darüber, wie ist das Verhältnis von uns zu Allah, subhanahu wa ta'ala? Zu unserem Schöpfer, subhanahu wa ta'ala, der uns erschaffen hat? Zu unserem Herrn, subhanahu wa ta'ala? Denken wir darüber nach, wie sieht es aus, wenn Malak al jetzt unsere Seele nehmen würde? Wie sieht es aus, wenn wir jetzt sterben würden? Was können, wie könnten wir Allah, subhanahu wa ta'ala, vor Allah, subhanahu wa ta'ala stehen? Mit was für Taten könnten wir Allah subhanahu wa ta'ala empfangen? Mit guten oder mit schlechten? <lacht> Können wir sagen, oh Allah, alhamdulillah, wir haben ran auf deinem Weg. Wir haben gebetet. Wir haben gespendet. Wir haben das gemacht, was du von uns verlangt hast. Oder, Wal treffen wir vor Allah subhanahu wa ta'ala mit Bergen von Sünden und haben keine gute Tat daneben. Jeder von uns sollte sich Gedanken machen, liebe Geschwister, bevor es zu spät ist, bevor dieser Zeitpunkt kommt, wo jeder von uns dieses Leben verlassen wird. Und wenn wir dieses Leben verlassen, liebe Geschwister, dann wird ein Tag kommen, wo wir alle vor Allah subhanahu wa ta'ala, den Allmächtigen subhanahu wa ta'ala stehen werden. Und dieser Tag ist Jau'am al-Qiyamah. Und al Heißt Yomul Qiyamah, weil in diesem Tag Allah subhanahu wa ta'ala alles auferstehen lässt. <lacht> alles. Alles, was er erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala. Und Inshallah ta'ala, ich werde über diesen Tag berichten, basierend auf, aus, auf einer Surah im Koran. Diese Surah ist einer der kurzen Suren im Koran. Aber diese Surah hat so viel, trägt so viel mit sich, so viel an Bedeutung, so viel an Lehren und so viele Themen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in dieser Sure, Sura des Zalzala, im Deutschen, das Beben. sagt Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minas shaytanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iza وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَاهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ وَاشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ kun maailma on räjähtänyt, kun maailma on räjähtänyt, kun maailma on räjähtänyt, kun maailma on räjähtänyt, kun maailma on räjähtänyt, Diese Erde, auf der wir leben, auf der wir heutzutage gehen, auf der wir heutzutage mit Autos fahren, auf der wir heutzutage jeder gegen den anderen trollt und angibt, diese, diese Erde wird sich ändern, liebe Geschwister. Diese Erde bägt, so, dass sie dass die, das ganze Leben auf ihr Erschüttert wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ida soll ardu arduzilzada. Wenn das passiert, ist es damit zu Ende? Khalas? Naturkatastrophe und fertig? <lacht> das wäre super. Deswegen viele Menschen denken sich, oh, der ist, der ist gestorben um, oh, war gut für ihn, er wurde erlöst. Woher willst du das wissen? Weil wenn das Leben ein Ende mit dem Tod hätte, dann würde sich jeder in jedem Moment das Tod wünschen. Sobald er ein Problem hat, würde er sich ein Tod wünschen. Selbst wenn er nur ein Knirschen bekommen würde. Aber damit ist es nicht zu Ende. Was danach kommt, was danach kommt, entweder für immer und Ewigkeit in der Hölle, möge Allah uns davor bewahren, oder für immer und Ewigkeit im Paradies. Idaa sulzila til ardu silsala. Was dann, ya Allah? Was passiert dann? Unser Herr subhanahu wa ta'ala beschreibt uns diesen Tag genoistens. So, als ob wir jetzt gerade einen Film sehen würden. Yawm al-Qiyam. Mit einem Titel Yawm al-Qiyam. Idaa sulzila til ardu silsala. Wenn die Erde bebt und das Leben auf ihr erschüttert wird, dann, was passiert dann? Wa akhraja til ardu al pala. Die Erde schmeißt dann das alles raus, was, was in ihr ist. Und was ist in der Erde? Da sind wir drinnen. Unsere Leichen. Dann fragt sich der Mensch, Hah? irgendwas stimmt nicht. Was ist mit der Erde? Was ist mit der Erde los? Okaala linsanu <totus> maalaha. Misskin, dieser Mensch. Erst wenn was passiert, dann steht er auf. Aber vorher auf die Warnungen und die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala zu hören? Nein. Der Mensch braucht immer aufweiden. Bei dem einen reicht es einmal ein bisschen leicht. Bei dem anderen muss vielleicht sogar eine Faust sein. Bei den anderen vielleicht mit einem Baseballschläger. Jeder ist unterschiedlich. Jauhmeidin tuhaadithu akhbaraa. An diesem Tag kommt kein Saeed und kein Abu Dujana und kein Abu Dia und Abu Das. Kommt keiner und erzählt dir und sagt dir, versuch dir die Sache zu erklären. Ja, weiß ich nicht, äh, äh, Druck und Luft und bla und dies und das. Wissenschaftlich die Sache zu erklären. Nein. Die Erde selbst wird dir die Situation erklären. Yawma'idin tuhadithu akhbaraha. Sie wird dir in Taten erklären, was da gerade passiert. Du wirst alles sehen. Sie wird dir erklären, dass sie gerade nur ein Befehl ausführt, Allah subhanahu wa der Allmächtige wa gegeben hat. Bi anna rabbaka auhaalaha. Schämen wir uns <coughs> nicht. <coughs> Wir Menschen aus Fleisch und Blut, die so viele Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala haben, die wir gar nicht aufzählen können. Gesundheit. Wir können sehen an Augen, wir haben eine Nase zum Riechen, einen Mund zum Sprechen, Füße zum Laufen, Hände, mit denen wir berühren können. So viele Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir befolgen die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Guckt euch die Erde an, Was ist die Erde von einem Geschäft? Gar nichts. Erde. Sie hat, sie hat Erde zu sein für die Menschen. Das ist Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie folgt die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir? Ja, wir sind. Ja, wir sind, manche manche, yani, akzeptieren gar nicht, dass du ihnen sagst, du wurdest erschaffen. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, Wama Allah ka Qadri. Sie قدر الله حق قدره ذكير الله سبحانه وتعالى den ausreichenden Respekt der den subhanahu wa taala ihm genügend ist subhanahu wa taala liebe geschwister wenn die menschen sterben wenn die menschen alle sterben und begraben werden dann wisst ihr natürlich dass die menschen sich auflösen und ver verweisen. Zersetzen. Und zersetzen. Dein ganzes Körper, diese 1,80 und 100 Kilo Brocken und Muskel und McFit und dies und das, alles das geht weg. <lacht> All das geht weg. Bleibt nur eine Sache. Eine Sache, die Die ist so hier, nennt man Allah einem Rückenmark auf Deutsch. Oder? Steißbein. Steißbein. Aschbizenem im Arabischen. Nur das! Nur das bleibt. Diese, diese ganzen, dieser ganze Körper. Du bist Futter für, von, für wem? Von wem? Für wem? Für die Würmer, die da unten in der Erde sind. Siehst du, diese kleinen Dinger? Und ja, du bist 1,80 und 100 Kilo? Brocken? Diese kleinen Dinger, die essen dich auf. Subhanallah. Wozu dann diese Überheblichkeit, jeder auf den anderen? Wozu diese, diese nicht auf Allah Subhanahu wa Taala hören und nicht Allahs Weg zu befolgen? Wozu? Wenn dann, wenn das jeder von uns wird das, wird sein Ende so sein? Oder hat jemand ein anderes Ende? Wird jemand vergoldet? und. Hä? Keiner. Jeder, egal wer das wäre. Ob König oder nicht König, Präsident oder nicht Präsident, reich oder arm. Egal wer. Denn so wird sein Ende sein. Und warum hören wir nicht auf Allah subhanahu wa wenn wir wissen, dass das unser Ende sein wird? Wie gesagt, außer diese kleine Sache in dem Menschen, das Steißbein. عجب الذنب ما غابش Dazu sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih sallallahu alaihi wasallam minhu von dem wurde erschaffen und von ihm wird er Dann Allah in Moment al wenn diese gibt Allah subhanahu wa ta'ala dem Engel Israfil, sein Befehl, nimm das Horn und nimm die Seelen und blas die Seelen zurück in ihren Körper. Und dann wird jede Seele wieder zurück in ihren Körper geführt. Jede Seele. Und dann werden die Menschen alle wieder auferstehen. Das sind die ersten Ereignisse von diesem Tag, von Yom Al-Qiyam. Dann werden die Menschen alle wieder auferstehen. Wie werden die Menschen aussehen? Ha? Bill Gates und äh, Bundeskanzler und äh, Präsident und König alle so mit äh, Bodyguards und Anzügen und ha? oder diese diese Rapper hier, 50 Cent und Snoop Dogg und so, kommen die alle mit äh, dicken Limousinen die am um Qiyama? Jeder alleine, nackt! Nichts, nichts an, nackt! Aisha radhiyallahu anha, Ommuna Aisha radhiyallahu anha, als sie das gehört hat, war sie schockiert. Und sagt, ja Rasulallah, nackt! Dann wird ja jeder den anderen sehen. Sagt Rasulallah sallallahu alaihi wasallam. sallamu, ja Aisha, du bist in einem ganz anderen Film. Yawm <lacht> um al-Qiyama, da denkt keiner an den anderen. Da hat jeder seine eigenen Probleme. Jeder hat Angst. Jeder ist in Sorge. Wo geht mein Weg hin? Wo führt mich mein Weg hin? Da wird keiner auf den anderen gucken. Und einer der Ereignisse im qiyama in diesen Momenten, wo Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen wieder auferstehen lässt, ist, dass sie nackt sein werden und dass jeder schwitzen wird. Je nachdem, wie gläubig du warst und wie du hier im diesseits Allahs Weg gefolgt bist, je nachdem, wie du da warst, wird es mit dem Schwitzen sein. Diejenigen, die gläubig waren und gut waren und Allahs Weg gefolgt sind, werden dieses Problem nicht haben oder wird geringer sein. Aber manche, bei dem wird das so schlimm sein, dass sie möge Allah wa uns davor bewahren, darin ertrinken. Warum? Denn die Sonne nähert sich den Menschen Schippe. Eine Handlänge. So nah wird die Sonne sein. Und bei uns im Sommer, wenn 40 Grad ist, boah, warm. Klima und dies und das. ja Qiyama, wo willst du Klima her haben? Wenn du nicht den Willen, den Schatten von Rahman subhanahu wa ta'ala, von Allah subhanahu wa ta'ala haben kannst. Deswegen Liebe Geschwister, man muss sich Gedanken machen, wenn man über diese Themen hört oder über diese Themen spricht und man weiß, dass das hundertprozentig passieren wird. Was muss man als schlauer Mensch machen? So als Beispiel in der Dunja, wenn man Menschen hören, zum Beispiel, ah, krank, dafür gibt es eine Krankenversicherung. Autounfälle, dafür gibt es eine Unfallversicherung. Für all das gibt es Absicherungen ha? in der Dunya. Trifft man immer vor. Rechtsschutz, all alles für die Dunya. Was mit Yawm al-Qiyama hast du dann Schutz? Der einzige Schutz, den du bekommen kannst, ist der Schutz von Allah subhanahu wa ta'ala. Wirst du eine Versicherung abschließen? Für Yawm al-Qiyama? Für diese Momente, wo andere Menschen in ihrem Schweiß ertrinken? wo andere Menschen in Angst in Angst sind wo Menschen in der Dunkelheit sind dann lies lies die Angebote von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten sallallahu alaihi wa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gibt es zum Beispiel ein Angebot für diejenigen die Fajr in der Jamaahe in der Moshe beten was sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa Baschirin Mashainafid Dunam, bin Nuri Tamyaum Al qiyamah Gib eine frohe Botschaft, diejenigen, die morgens früh um halb sieben, der ist noch dunkel, die in die Moschee gehen, um Fächer zu beten. Alla Rasulullah, wir schaffen es gerade, mal zu Hause zu beten. Oder manche von uns schaffen das gar nicht. Nur Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben alle zusammen. Und wir reden von Moschee. Aber so ist die Religion. Jeder von uns muss, muss, muss die höchsten Stufen wollen. Genauso wie du in der Dunja viel Geld haben möchtest, ein Haus haben möchtest, ein schönes Auto fahren möchtest, sei schlau und, will und, und äh, leg dir als Ziel, dass du die höchsten Stufen hast. Weil das ist der wahre Gewinn. Und nicht das, was hier, was hier bleiben wird, wenn du stirbst. Das Allah gibt dir als Angebot und verspricht dir von Allah subhanahu wa taala eine frohe Botschaft. Diejenigen, die in der Dunkelheit in die Moschee gehen, den Norden Tamiyaum al-Qiyamah, ein komplettes Licht und nur Tamiyaum al-Qiyamah. Was noch? Säbgeun Yzlluhum Allahu, unter Zllhih oder Sieben Arten von Menschen werden unter dem schatten von allah subhanahu wa taala den ba'm subhanahu wa taala al an einem tag an diesem tag wo es gar keinen anderen schatten außer dem schatten von allah subhanahu wa taala <lacht> normalerweise jetzt jeder muslim der das noch nicht weiß muss sich anstrengen und fragen wer sind diese sieben sorten und arten von menschen um mindestens eine sorte zu packen <lacht> Wer kann mit diesem auferzehn? Bismillah. Eine Nein. No, also wenn man then, it, also wenn uh, so eine Frau jetzt kommt und verlügt sich dann. Also, "Tayib, tarawiduhum ra'atun latu jamal", فقال اني اخاف Eine sehr sehr wichtige Sache, vor allem für uns Jugendliche hier oder hier in diesem Land. Wer hat nicht dieses Problem? Wer feiert das <laughs> manchmal? <lacht> einer dieser Sorten und einer dieser Arten von Menschen ist jemand zu ihm eine Frau kommt wir gehen zu Frauen heute eine Frau kommt zu ihm die schön ist und hübsch ist und eine ehrenvolle Stufe hat die eine in der Muschdange sozusagen prominent und diese Frau kommt zu ihm und sagt dem Ich will dich. Auf unsere Sprache, ich mach dich klar. Sie will ihn klar machen. Und sie will mit ihm Sinn machen. Was sagt er? Ja? Bismillah. Ich fürchte Allah. Inni akhaful Allah. Guckt mal. Für diese Antwort. Für diese Antwort. Bist du unter dem Schatten von Allah, subhanahu wa ta'ala. Allahum. Sollte das nicht ein Ziel sein, von jedem von uns, das hinzubekommen und Yusuf den Propheten Yusuf als Vorbild zu nehmen? Was hat Yusuf gemacht Kennt ihr die Geschichte? Yusuf die Frau des Königs, hat alles so organisiert, dass sie ihn packt hat Schloss zugemacht, die Türen verschlossen, alle weggeschickt und hat ihn gerufen, hat ihn gepackt. Komm, ich will was von dir. Was sagt Yusuf a.s. Ma'ad Allah. Ich suche Zuflucht bei Allah. Rabbi Suche Zuflucht bei Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn vor dieser großen Sünde wa la'iyadu billah gerettet. Nummer 1. Ein jugendlicher ein Scherb oder ein Mann zu dem eine Frau kommt und sie sagt ihm ich will dich und er sagt ich fürchte Allah. Der wird unter dem Schatten von Allah Subhanahu wa Taala am Tag sein. Zweiter. <coughs> <coughs> ein, wo sein Herz mit der Moschee verbunden ist. bil masajid. Guckt mal im Arabischen Wie genau das beschrieben wird. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt nicht, وَرَجْهُلُون يُحِبُّ masajid, Einer, der liebt die Moschee. Sondern, bil masajid. بِالْمَسَاجِدُ Sein Herz ist gar nicht in seinem Körper, sondern ist in der Moschee. Subhanallah. Das heißt, er liebt das Gotteshaus. Er ist immer in der Moschee. Versucht, die Gebete in der Moschee zu verrichten. Das ist auch eine Sorte von Menschen, die um Qiyamah unter dem Schatten von Allah subhanahu wa ta'ala sein werden. Und ein, Plitz, ein Platz für sie dort, in diesen wirklich wahren VIP-Plätzen reserviert werden. Ist das schwer? Dass man versucht, die Moschee zu lieben und versucht, die Gebete in der Moschee zu verrichten, an Wissenssitzungen teilzunehmen? Hat man davon einen Schaden? Mir ist das nicht bekannt Dritte Sorte Kolmas asia on, että on tapahtunut. On tapahtunut. On tapahtunut. On tapahtunut. On tapahtunut. On tapahtunut. On tapahtunut. On tapahtunut. On tapahtunut. On tapahtunut. On Gebunden hat subhanahu wa ta'ala. Diese, diese Bindung ist stärker als die Blutsbindung, liebe Geschwister. Die Bindung des Glaubens. Die Brüderschaft im Glaube. Allah, subhanahu wa ta'ala, sagt im Koran, Inna, inna. Allah, subhanahu wa ta'ala, macht dir, das sie engt. Engt das ein. Und alhasr, yani er sagt dir, die Mu'minin, al almu'minun ikhman. Die Mu'minin, sind nur Brüder, sind nur Geschwister. Das heißt, die Gelehrten entnehmen hier und sagen, dass die Gläubigen nur Geschwister sein können. Das heißt, wenn diese Brüderlichkeit nicht da dort ist, stimmt was am Glauben nicht, an den E-Mail stimmt da irgendwas nicht. Weil Allah Subhanahu wa Taala sagt im Koran: mu'minuna Und einer oder zwei, die sich nur für Allah subhanahu wa ta'ala lieben und sich nur für ihn wieder trennen die werden, für die wird insha'Allah ta'ala auch ein Platz reserviert sein wie viele haben wir jetzt? drei ein gerechter Herrscher ein gerechter Herrscher und das ist der der uns heute fehlt der Ummat Muhammad sallallahu alaihi wa heute fehlt möge Allah subhanahu wa ta'ala Ummat Mohammed sallallahu alaihi wa sallam einen gerechten Herrscher geben der mit den Gesetzen von Allah subhanahu wa ta'ala die Umma regiert. Ein gerechter Herrscher. Weil diese, diese, diese, diese Position des Herrschers ist eine sehr, sehr starke und sehr wichtige Position im Islam. Und es ist dann auch schwierig, Allah subhanahu wa ta'ala zu fischen und mit den Gesetzen von Allah subhanahu wa ta'ala zu regieren. Guck mal, ein gerechter Herrscher. Und gerecht sein kann man nur, wenn man mit den Gesetzen von Allah subhanahu wa ta'ala regiert. Samaa 4. 4 noch 3. Einer, der spendet mit der rechten Hand, ohne dass seine linke ist. Masha'Allah. Einer, der spendet und der ist so ehrlich und aufrichtig in seiner Tat, in dieser Spende, so krass, dass seine linke Hand nicht weiß, was seine rechte Hand gespendet hat. Allahu akbar. So ehrlich und aufrichtig. Jani, dieses Beispiel zeigt, die yani, manche machen sich witzig. Ich habe gesehen, dass manche sich witzig machen und sagen, oh, guck mal, der, der Spender, der macht eine Tat und sogar seine linke Hand weiß nicht, was seine rechte getan hat. Das ist, Jani, die höchste Stufe von Ikhlas. Von Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Dass man die Tat für Allah Subhanahu wa ta alleine, Subhanahu Wa alleine gemacht hat. So weit, Jani dass als Beispiel, das dargestellt wird, dass seine linke Hand sogar nicht weiß, wie viel seine, Hand, seine rechte Hand gespendet hat. Was haben wir als nächstes? Wie viele fehlen noch? Zwei? Ja. Ein Jugendlicher, der seinen Jugend verpünkt hat. Allahu Akbar, MashaAllah. Masha Allah. Es ist noch nicht zu so spät. Jeder von uns jeder von uns hat eine dunkle Vergangenheit gehabt und Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben aber wir sind noch jung. Ja? Und deswegen müssen wir diese Jugend noch versuchen zu retten und ausnutzen auf dem Weg von Allah subhanahu wa ta'ala. So dass Allah subhanahu wa ta'ala unter, unter diesen sieben bin Allah ta'ala einen Platz reserviert. Unter seinem Schatten subhanahu wa ta'ala. Einer dieser Leute ist ein Jugendlicher. Ein Jugendlicher, der seine, der seine Jugend Im Weg von Allah subhanahu wa ta'ala, in der Zufriedenheit von Allah subhanahu wa verbracht hat. Und nicht auf seinen Zorn. Subhanahu wa und warum Jugend? Weil die Jugend ein, schwier ein, ein, ein, ein schwieriger Zeitpunkt ist. In der Jugend spielen wir verrückt: unsere Gefühle, die Umgebung, alles. Aber dann standhaftig zu sein und gegen diese Wellen, zu schwimmen und zu sagen, nee, ich wünsche Allah, ich komme nicht mit in die Disco, ich, ich habe keine Freundin, ich klaue nicht, ich rauche nicht, ich nehme keine Drogen. Was ist deine Belohnung, Daniel Malkiyama? Daniel Qiyama! für so, solche Sorte von Menschen? Allah subhanahu wa ta'ala hat für dich, bin Allah einen Platz reserviert unter seinem Schatten, wa Lohnt sich das nicht? Ist das nicht eine gute <lacht> Ein gutes Geschäft? Ein gutes Nehmen? Eine super Investition, oder nicht? Allahu Akbar. Letzte? von jemand, der aus Furcht vor Allah, wenn er allein ist, eine Träne verließ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wie oft haben wir geweint? Für lächerliche Sachen. Wie oft haben welche geweint wegen einem Mädchen? Manche weinen, wenn die keine Drogen bekommen und sie haben kein Geld. Mal einer weint, weil ihm ein Auto entwischt ist, was gerade billig war. Oder weil er Geld verloren hat in der Spielothek Oder allah Aber wie viele von uns weinen aus Furcht von allah subhanahu wa Taala, Weil er gesündigt hat. Oder weil er eine Eier liest im Koran und sie sein Herz berührt, berührt, bis seine Tränen aus seinen Augen fließen. Wie <lacht> viele von uns machen das. Aber liebe Geschwister, bis es soweit ist, dass die Tränen hier runterfließen, muss der hier bearbeitet werden. Der König hier im Körper. Diese kleine Muskel hier. Das Herz muss bearbeitet werden. Mit dem Wissen, mit, mit dem Wikr, Allah wa zu gedenken und zu erwähnen, mit dem Koran. Und wenn das dann weich gespürt wird, dann kommt automatisch, wir kommen automatisch bei Allah die Tränen. Einer, der alleine ist, an Allah wa denkt und weint, aus Furcht von Allah wa Der wird auch ein Platz bei Allah und Al haben unter seinem Schatten subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, die Gelehrten sagen, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala fragt oder um etwas bittet, soll man die Kindermethode nehmen. Was heißt Kindermethode? Heutzutage, nein. wenn Kinder wollen was wollen, ein Spielzeug, ein Eis, egal was, du sagst Nein. Der versteht dieses Nein nicht. Ah, Papa, bitte. Nein, bitte, bitte, nein. Bis dann die Tränen äh, Okay. Der Beste macht das dann einfach nur, um den ruhig zu stellen. Auch wenn er keine Barmherzigkeit hat mit dem Kind, das weint, sagt er, damit er mir nicht mehr weiter auf den Nerven geht, hier. Die Gelehrten sagen, diese, diese Methode sollte man auch mit Allah subhanahu wa anwenden. Willst du was von Allah subhanahu wa ta'ala? Hast du gesündigt? Egal was, bitte Allah subhanahu wa ta'ala. Klopfe an der Tür von Allah subhanahu wa ta'ala. Versuch, die Leitung zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzubauen. Zu deinem Schöpfer subhanahu wa ta'ala. Der sich auf dich freut, wenn du zu ihm subhanahu wa ta'ala zurückgehst. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dich nicht... Zurückschicken bei wenn du schon aufgestrichen hast. Wir waren so weit gekommen, dass wir gesagt haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala dann die Menschen alle auferstehen lässt und sie dann und sie dann zu Ard al gehen. Zu dem Platz der Versammlung. Das ist ein Riesenplatz. Ein Riesenplatz. Und sie folgen einem Engel. Ja, die dorthin rinnut. Die ganze Menschheit. Alle. Folgen. Jaumeidin, an diesem Tag, folgen die alle, den Führer derjenige, der sie zu diesem Ort führt. Wie, wie sieht es aus? Redet der andere mit dem einen und sagt, wie sieht es bei dir aus? Oder wo läufst du hin? La tasma'u illa hamsa. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> flüsterein. وخشعت Und dann liebe Geschwister, wenn man dann auf den Erde Mahshar ist, dann kommt einer der schlimmsten Sachen. Je nachdem, aber einer der schwierigsten Sachen sowieso. Jeder von uns wird zur Rechenschaft gezogen. Jeder von uns wird alleine vor seinem Schöpfer subhanahu wa ta'ala stehen und dann für jede Frage eine Antwort bereithalten müssen. Jeder. Fulan ibn Fulan. so und so. Du bist gerufen. Wie, ist ich? Ja, du. Was ist mit mir? Komm. Zu wem? Zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Den Allmächtigen, subhanahu wa ta'ala. Und dann? Denkst du dann, du kannst einen Freund anrufen? Oder einen Rechtsanwalt? Allah nichts hilft dir. Alleine. Oder einen Dolmetscher? Alleine. Vor dem Schöpfer, subhanahu wa Du wirst gefragt. Eine der Sachen, der wichtigsten Sachen worüber du gefragt wirst, ist, was? Auch. Aber eine der wichtigsten Sachen ist das Gebet. As-Salah. So in einer Überlieferung wird gesagt, das Erste, woran wo man gefragt wird, ist, as salah salah salu Wenn das Gebet in Ordnung ist, dann ist der Rest inshallah Asala. Wie sieht es mit, mit Gebet bei uns aus heutzutage bei den Muslimen? Bei Umar <lacht> Muhammad sallallahu alaihi wa sallam <lacht> ha? der eine betet gar nicht. Der eine sammelt die Gebete. Der eine betet nach Lust und Laune. Und der eine gibt es auch eine. Äh, äh, yani, äh, bitte? Zusammen betet, aber es gibt noch eine andere Sorte von Menschen, die beten äh, nur zu den Feiertagen und so weiter und so fort. Manche beten dann nur zum Beispiel kommt er dann zweimal im Jahr, manche kommen dreimal im Jahr, zu Ramadan und, und, und zu Eid und, und zu Eid, manche nur Jumma, wo ihm jeder und wie er seine, wie er den Islam verstanden hat. Wie bist du dann vor Allah subhanahu wa dann stehen? wenn er dich fragt, Abdi, mein Diener, sagst du, nee, ich bin nicht dein Diener, aber, Allah, du kannst nichts. Ob du willst oder nicht willst, du bist Diener von Allah. Abdi, ich habe dir befohlen, fünf Gebete, Tag und Nacht. Wie sieht es aus? Ja, Allah, ich musste immer arbeiten und mein Chef, und ich habe mich geschehen. Allah, nichts. Allah, diese Ausrede, ist nichts bei Allah, subhanahu wa ta'ala. Diese Ausrede ist, ist sogar vielleicht schlimmer als die Tat. Im Arabischen sagt man, aqbah min ja, eine, Diese Arbeit ist die, die wichtiger als ich. Und dann muss jeder von uns zurechtkommen vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Weil jeder von uns wird die, wird die Fragen alleine beantworten, ohne Dolmetscher, ohne Rechtsanwalt, ohne gar keinen. Und je nachdem, wie dann deine Taten waren, ob gut oder schlecht, bekommst du dein Zeugnis. Dein Zeugnis. Steht dein Name drauf. Fulane bin du Das hat er gemacht, das hat er gemacht, das hat er gemacht, das hat er gemacht, das hat er gemacht. Und dann am Ende steht dann entweder El Jannah oder Lannah. Entweder das Paradies oder das Höllen das Problem ist nicht, liebe Geschwister, wie manche vielleicht denken und sagen, ja, okay, Hölle egal, dann gehe ich für ein paar Jahre in die Hölle. So wie die denken immer hier, das ist so mit Dunja verglichen. Hier in der Dunja hat da einer auf Makka gemacht und hat gesagt, ja, äh, Knast, kein Problem, drei Monate, nehme ich, nehme ich so mit. al Qiyama, die Hölle wird, ent, wird, يعني, wenn du Käfer bist, wird für immer und ewig sein. Für immer und ewig. Aufpassen, nachdenken. Ich, es gibt kein Ende, egal wie lange du denkst und wie weit du nachdenkst. Es gibt kein Ende. Für immer und ewig in der Hölle oder Jannah. Und immer wenn deine Haut fertig gebrannt wurde, Allah Subhanahu Taala gibt dir eine neue, damit wieder Ritual von Leid, von Strafe wieder von neu gemacht wird. Oda, kun alhamdulillah, kun Allah subhanahu wa ta'ala Dich von den Menschen gemacht hat, Die Seinen Weg in, in diesem Leben Gefolgt sind, Dann wirst du bei Allah ta'ala Für immer und ewig im Paradies sein. Al-Muhim, Jeder von uns Wird dann zur Rechenschaft gezogen. Und Allah subhanahu wa ta'ala Wird jeden von uns alleine Fragen. Und jeder von uns Muss Allah subhanahu wa ta'ala Dann alleine antworten. Einer der Ereignisse Omul Qiyamah Ist auch Nach dieser äh, äh, Rechenschaftsablegung äh? macht Allah subhanahu wa ta'ala, kommt dann die nächste Etappe. Und die ist Sera. Sira, ist eine Brücke. Und je nachdem, wie gläubig du warst, kommst du schnell von dieser Brücke weg. Diejenigen, die gut waren und Gutes getan haben, Gutes gemacht haben, je nachdem, wie stark der Glaube war. Manche, so schnell wie der Blitz. Und ihr müsst euch das so vorstellen, diese Brücke, hat sowas wie Zangen. Sind sowas wie Zangen drauf. Und diese Zangen packen jeden, der in die Hölle muss. Da gibt es nicht einen Umweg oder eine Umleitung. Allah, gibt es nicht. Die packen dich. Zack, runter. Und je nachdem, wie stark dein Glaube war, kommst du da schnell weg. Manche so schnell wie der Blitz. Manche so schnell wie ein Pferd. Und so weiter. Und manche, die am niedrigsten waren, sind manche, die drüber krabbeln. Drüber krabbeln. Bis sie gerettet sind. Und eine Sache ist mir auch, Äh, habe ich äh, vergessen, wo ich gesprochen habe über die Auferstehung, auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Bei der Auferstehung, jeder von uns, wenn wir, jeder, jeder, wird so auferstehen, wie er gestorben ist. Das heißt, derjenige, der in der Disco war, am Tanzen, ja, der wird so aufstehen. Derjenige, der gestorben ist mit einer Spritze in der Hand, wird so aufstehen. Derjenige, der gestorben ist mit einem Joint in der Hand, wird so aufstehen. Mit einem Alkohol, auf einer, mit einer Frau, wird so aufstehen. Und genauso, derjenige, der in guten Taten gestorben ist, betend, in der Niederwirkung, wird so aufstehen. Guck mal, was für Parallelen. Der Rasul Sallallahu alaihi sagt, manche stehen, yani Allah subhanahu wa ta'ala, Und aus ihnen kommt Blut raus. Fließt so Blut raus. Sieht aus wie Blut, aber der Geruch ist was? <lacht> <lacht> Muschus. Wer was mit diesem Mann? <lacht> das ist der Märtyrer, Shahid. Allahu Akbar. Manche stehen auf und die sagen <lacht> Wer ist das? Das ist derjenige, der während seiner Hajj gestorben ist. Und so weiter und so fort. Guck mal, was für Unterschiede. Der eine steht, er wird so aufstehen und der andere so. Aber jeder kann sich das aussuchen. Ob du lieber mit Blut aufstehen willst oder mit einer Bierflasche in der Hand. Ob du als Mulabbi mit Labbayk, Allahumma Labbayk, oder mit ich will keine Lieder singen. Und wie viele Geschichten, meine lieben Geschwister, wie viele Geschichten hört man von Menschen, die so gestorben sind, vor allem in, in, in, in den arabischen und islamischen Ländern. So viele Geschichten hört man, von Schuyuch, die sie erzählen. Wie viele Brüder, passieren Unfälle, es passieren Unfälle, und die kommen dahin, um die Leute rauszuholen vom Auto, und die hören, wie von, von, dem, von, dem, von, dem, von, der, von dem Radio oder von der Anlage, die drin ist, noch so leise Musik rauskommt, Und derjenige, der dort liegt, die sagen ihnen, die sagen, La ilaha illallah, die sehen, seine Seele kommt raus. der Ruh kommt raus, sagt La ilaha illallah. Und er sagt, Samsung. La ilaha illallah und er singt. Manche wollen, manche spucken die Brüder an. Manche, es wurde erzählt, manche beleidigen die Religion, beleidigen Allah subhanahu wa ta'ala, während er. Seine letzten Momente, in diesem Leben, verlässt. Wallah, ich habe gestern eine Geschichte von einem Sheikh gehört, von Saudia. Yani, die berührt, die hat sehr stark mein Herz berührt. Aber im gleichen Zeitpunkt hat mich das auch gefreut. Wo, wo ich dann im Nachhinein gedacht habe, Allahu Akbar. wenn Umad Muhammad sallallahu alaihi sallam gibt es noch gute Menschen. Die Oma ist nicht ganz verloren. Alhamdulillah. Diese Geschichte, ich erzähle die so zusammengefasst, handelt von einer Schwester, von einer Frau. Sie war Lehrerin in Saudi-Arabien. Und diese Lehrer wurden immer in so einem Sammeltransport, so einem Minibus abgeholt. Kennt ihr diese Toyota, so einen Minibus mit neun Sitzen? Und diese Schwester, mashaAllah, war gottesfürchtig. War eine Praktizierende Schwester. Und sie hatte, andere Frauen waren mit ihr im Bus. Allah, ich kenne nicht die Zahl genau und muhim. Es war irgendwie sechs oder sieben. Sie sind alle zusammen im Bus eingestiegen. Und der Fahrer, der sie fährt. Die sind eingestiegen, der Fahrer fährt los. Alle sagen dem, ey, mach uns eine Musikkassette an. Und der macht das, was sie sagen. Und die wissen ja, meistens sind sowieso die Leute, die da fahren, Masakinen, so arme Leute, die da fahren, haben nichts zu sagen. Al-Muhim, der fährt, macht ihnen Musikkassette an. Die Schwester sagt, fürchte Allah. Mach die, mach die Musikkassette aus. Und er sagt, ich kann nichts machen. Die sind mehr, die sind mehr als... Du bist alleine und die sind hier sechs, sieben. Die wollen, dass sie Musik hören. Ich kann nichts machen. Und das kind die war dann traurig. Und war alleine. Und die anderen alle, mashallah, am Abdänzen. Mit dem und am Singen. Im Auto. Und dann passiert al Allah, subhanahu wa ta'ala. al Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, in diesem Moment, während er am ist, kommt ihm irgendwie ein Auto entgegen und passiert ein großer Unfall. Alle Insassen im Auto wurden geschleudert, meterweit. Der Scheich, der, der das erzählt, war selber am Ort mit anderen Brüdern. Der sagt, wir sind hingegangen. Der meinte, die Leichen waren, Kopf war hier und die, der Rest war woanders. Ein Bein hier und der Rest woanders. Äh, sogar die Nase vom Gesicht soll weg gewesen sein. Und so weiter. Mohammed. Von diesem Mädchen, Von diesem Frau. Er sagt, und dann irgendwann kamen sie zum Fahrer. Und der Fahrer war noch am Leben. Und dann haben die ihm gesagt, sag la ilaha illallah. Und sie sehen, der blutet von überall, kommt Blut. Yani, nur wenn Allah subhanahu wa ta'ala geschrieben hat, dass er noch weiterleben wird, äh, wird er leben. Ansonsten, menschlich und medizinisch gesehen, der Mann verlässt gerade das Leben. Sag la ilaha illallah. Sagt, er hat nur gesagt, möge Allah mir vergeben. So und hat versucht, so in leiser Stimme, und mit letzter Kraft, so ein bisschen die Geschichte zu erzählen, die da gerade passiert ist. Und hat gesagt, sucht eine Frau. Da war eine gotteswürstige Frau, sucht sie und bitte bringt, bringt ihr einen Gruß von ihr, von mir, und sagt, bitte, die sollen mir vergeben. Und die, haben, die sagen, hier gibt es keine Frau. Und dann haben die gesucht, haben die gesucht. Der Chef sagt, es waren circa 9 Meter, wurde sie geschleudert. 9 Meter, haben sie gefunden. Und wallahil er schwört bei Allah, dass diese Frau, diese Schwester, so als ob sie eingewickelt wurde und rausgeschmissen wurde. Die anderen waren alle entblößt und nackt und in Stücken zerteilt, aber diese Schwester erschwört bei Allah, dass sie als ob sie jemand in ihrer Abaya, in ihrem Kleid, in, ihrem, in ihrer Jalabia, was sie anhat, eingewickelt hätte und sie dahin gelegt hätte. Er meint, er hat seine Hand irgendwie auf sie hingelegt, um zu gucken, ob sie, ob sie noch lebt. Was war ihre Antwort, liebe Geschwister? Wallahi, er schwört bei Allah. Er sagt, ihre, das, was sie gesagt hat, ja, nee, nee, das hat mich auch, ehrlich gesagt, sehr berührt und zum Nachdenken gebracht. Subhanallah, was für ein Iman. Sie sagt zu ihm, attaqillah, fürchte Allah. Du darfst mich nicht anpacken, pack mich nicht an. Allahu akbar. Ich will meinem Mann Abu Muhammad treu sein, sagte ihm. Allahu akbar. Jani in so einer Not. In so einer Not. Sie denkt noch an, Gott, an Allah subhanahu wa ta'ala. Sie sagt, fürchte Allah. Und pack mich nicht an. Ich will meinem Mann Abu Muhammad treu. Allahu akbar. Dann haben haben die die die, hat, die, die, hat, die die haben versucht sie einen, einen so sozusagen anzupacken und sie sagt fürchtet Allah packt mich nicht an bis sie bewusst, einen, einen, bewusstlos wurde dann haben sie sie getragen auf einer Trage <lacht> ins Krankenhaus gefahren er sagt als sie ins Krankenhaus gekommen sind der Arzt der sie aufgenommen hat sagte sie ist im ganzen einen, einen, komplett überall hat sie Brüche diese Frau überall und es ist ein Wunder wenn die weiterlebt Was sagt sie? Diese Frau sagt dann zu den Leuten, bitte ruft meinen Mann. Der Mann kam irgendwann mal später dann dahin und der Mann, der sagt, der hat dann über seine Frau erzählt. Der sagt, das ist eine Salihah, Eine Qanita. Eine, die nachts gebetet hat, die ihre Gebete gemacht hat, die Dawa gemacht hat, die Koran gelesen hat, die ihre Kinder erzogen hat, hat nur seine Frau gelobt. Was macht seine Frau, die in so einer Situation liegt, Ich sagte ja, Muhammad, vergib mir und verzeih mir. Denn ich weiß, dass mein Eintritt ins Paradies nur durch dir ist, wenn du zufrieden mit, mit mir bist. Ich hoffe, dass du nicht sauer auf mich bist. Sei nicht sauer auf mich. Und so weiter. Die denken ach ja, Allahu Akbar. Wo sind die Frauen, die so sind? Wo sind die Frauen, die so ihr Islam praktizieren und so denken? Wallahi al-Azim. Die Geschichte hat mich sehr, sehr berührt, aber im selben Moment auch sehr glücklich gemacht, dass man hört, dass solche Schwestern und solche Frauen noch in Umad Muhammad sallallahu alaihi gibt. Und von, von ihnen gibt es bin ala, einige. Alhamdulillah. Al-Mu'im, guck mal diese und das Ende von ihr war, dass sie la ilaha illallah ausgesprochen hat. Sie hat gesagt, der Scherr erzählt, yani ich will, dass ich inshallah ta'ala Vielleicht habe ich einiges vergessen, aber man sollte mir das nicht übel nehmen. Und, äh, yani ich erzähle das nur zusammengefasst. Sie sagte, Allah vergib mir. Und dann hat sie das Glaubensbekenntnis ausgesprochen und die Seele ist von ihr ausgesprochen. Allah Wie ich schon sagte, dieses Sirat, diese Brücke, die dann aufgestellt wird und jeder Der darüber läuft jeder wie schnell. Und die Kuffar werden da gepackt, in du billah und in die Hölle, wanneer billah geschmissen. Und dann, liebe Geschwister, dann kommt man entweder ins Paradies oder in die Hölle. Möge Allah subhanahu wa uns ins Paradies lassen. Das Sulla sagt singe mir übersetzt in einem hadith sagt wenn ihr Allah Subhanahu wa Ta'ala um das paradies fragt und bittet dann fragt ihn der firdaws die höchste stufe das ist nämlich unsere religion wir wollen immer den oben oben immer die besten sachen nicht nur in dieser diesseits sondern im jenseits das ist das wichtigste so fragt Allah Subhanahu wa Ta'ala nach dem firdaws möge Allah wa mir und euch den firdaws geben und uns ein gutes ende geben auf lehr Ilainallah Muhammad oder Sulla sallallahu alayhi wa sallam